Inna l-hamd bil-lah, nuhmaduhu, nuhistainuhu, nuhistogfiruhu, nuhudu bih min shurur yankusina, min seyyaati e'amalina. Min yihdi Allah fahu al-muhtadi, vaman yudli al-faulai ke hom al-khasiruna. Weshed u an-la ilaha illa Allah wahduhulah shariqah. Weshed u an-muhamad-an, abduhu, nabiyuhu, rasuluhu, safiyuhu min khalqihu, wakaliuhu. Adal-emane, wabalagal risale, wanassahal-eumah, wakishf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 وخال هذه هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشغلوا من محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. neka izahvala uslišanjem Allahu tabaaraka ve taala na početku i na kraju neka mu je najviša zahvala na njegovim blagodatima prvenstveno na uzvišenom Kur'anu a potom na sunnetu poslanika sallallahu alayhi wa alihi je govorio imam Ahmed hvala Allahu na Kur'anu inasunnah Iako kada se kaže Kur'an to obuhvata sunnet, no međutim, obuhvata je cijeli Islam, no međutim, ima Ahmed je htio ovdje da ukaže na posebnu vijednost sunneta poslanika sallallahu alaihi wa sallam, koji je došao da pojasni Kur'an koji je uzvišen i Allah tebara keo ta'ala objavio svoj poslaniku sallallahu alaihi wa sallam. Mi ćemo za Allah tebara keo ta'ala pomoć početi sa komentarom jedne poznate sporedne hadijske zbirke, koja se zove Undetu Lahkam. Kažemo sporedne hadijske zbirke jerovoni hadis zbirka kao što je Buharim Sahih ili kao što je Muslimov Sahih ili kao što je Tirmizin al i drugi hadis zbirke ovo je poredna hadis zbirka kao što je Riyadu Salihin koji navodi samo hadise a u njemu nema hadisa sa lancima prenosilaca nego imamo nevovi navede na primjer hadis koga je zabilježio Imam Buharija ili koga je zabilježio Abdul Razak ili koga je zabilježio en i drugi Pa je to sporedna hadiska zbirka, znači koja nema u sebi lanca prenoslata. Takav je slučaj sa knjigom Umdetul Ahkjamu, koju je napisao Haafil Abdul Gani el-Makdisi. Jedan veliki poznati islamski učenjak koji je rođen 1541. hijžetske godine. Znači dijelo o kome ćemo govoriti zove se Umdetul Ahkjamu. Umdetul Ahkjamu umda je srž nečega, osovina nečega. Znači osovina ahkama propisa. Znači hadisi koji se nalaze u ovom djelu, oni su vezani za propise, za ahkame. Poput namaza, posta, zekijata, hadža, džihada i tako dalje. Ovo je djelo da dakle napisao poznati islamski učenjak koji se zove Abdulgani El-Makdisi. Abdulgani. Abdulgani znači rob Boga To jeste Allaha Tebara Kevoteala. El Mahdisi, što znači da je porijeklom iz Beytul Mahdisa, to jeste iz današnje Palestine, iz koga su mjesta potekli brojni islamski učinjaci. Rođen je znači 541. hijdžaske godine. Bio je prvo u Palestini, potom je izišao u Šam, u Dimeš, gdje je sticao znanje, red brojnim islamskim učinjacima. Nakon toga odlazi u Irak gdje stiče nauku, a posebno hadijske znanosti pred brojnim islamskim učinjacima. Od lijepih stvari koje se spominju, koje su vedane za Abdul Gani al-Maktisija, kaže se da je jedan čovjek jednog dana kazao svojoj ženi, ti si, kaže kuštena, ako Abdul Gani al-Maktisiji ne pamci sto hiljada hadisa. Ako on ne bude pamcijo sto hiljada hadisa, kaže ti nisi više moja žena. Pa su ljudi odišli do Abdul Gani al-Maktisija da ga pitaju, jer radi se o brak, hoće li obstati, jedan brak ne neće, pa su ga pitali šta misli o tome. Kaže, tako mi Allah da te je zakleo i više od toga, kaže, ne bi se desio talat. Što znači da pamti više od sto hiljada hadisa nakon je. Ovaj veliki islamski učenjak umro je 600.000 godine, znači kada imao 59 godina. Napisao je dijelo koje se zove, znači, undetulah kam i u njemu je sakupio hadise koji se nalaze u dvije hadijske zbirke kod Buhari i kod muslima. A to su najdjelodostojnije dvije hadijske zbirke prvo Buharija pa nakon toga muslima. Znači, svi hadisi koji se nalaze u umdetu lahkjamu su iz Buharija i muslima ili jednog od njih dvojice. Ponekad neki hadis zaprivred bilježi Buharija, ne bilježi ga muslim. Ali većinu hadista su zabinežili ko? Buharija i muslim. Znači, dva šeha. Kaže Abdul Gali'l Makdisi na početku ovoga svoga dijela, fe inne ba'da lihvan seleni ihtisara džumletin mine hadisi lahkjam, mima tetaka alejih el imamani. ابو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم البخاري ومسلم ابن الحجاج بن مسلم النسابوري فأجبته إلا سؤاله رجائل من فأتي به قال تراجل لسو نكاة برشاة من منا دا نفيش مجمع نجمع نجمع نجمع سكراك نجمع في مجمع نجمع حديث التي تجمع حديثة حديثة التي تجمع حديثة دفع إماما بخاريا ومسلم ابو عبد الله Muhammed ibn Ismail al Bukhari i muslim ibn Hadjađ ibn Muslim i ne i Pa sam mu se kaže odazbao da udovoljim njegovoj monti, pa sam kaže napisao ovu knjigu želeći da se ljudi njome okoriste i da imaju znači od nje hajdu. Ovim nam je autor ukazao razlog pisanja svoga dijela. Mi ne bismo znali dok čega je ovo dijelo napisano, da nam nije to spomeno. Pa nam je spomenuo i otkrio jednu tajnu da je pisanje ovoga dijela bilo na zahtjev nekog od vraće semara, a možda i u lene koji su živjeli u njegovo vrijeme. Pa je napisao knjigu Umdetu lahkiyam i počeo je tu knjigu sa poglavljem Kitabu Pahar. Poglavlje čistoće. I u tom poglavju prvo što je spomenuo bilo je hadis Omera rabijallahu ta'ala anhu. U pomekoslanik s.a.v. kaže... Innaman a'malu bin niyab O innaman li kulli imrin manewa Dijela se cijene prema namjerama Femen tijanet hijgretuhu inallahi u rasulihi Fe hijgretuhu inallahi u rasuli Pa onaj ko namijeti da učini hijgru Ka Allahu i njegovom poslaniku Njegova hijgra će biti ka Allahu i poslaniku To jeste imat će od svoje hidžre ono što je naumio ومن كانت حيزته الى دنيا يصيبها او امراه يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه او ان يكون نيتي هجره دابيمه до би нека дунја лучка добра нека ово светска добра или да би женуо женио он има од твоје хидже оно што је наумио оба е дакле текст حديثا عمر ابن الخطاب koji je autor ovoga dijela počeo ovo svojemu Mubarek dijelo? Počeo je ovo dijelo i napisao je Kitabu Tahara, poglavlje Tahareta i čistoće i stavio ga je ispred namaza. Pa stavio Taharet ispred namaza. Zbog čega? Islamski učenjaci kada redaju hadiska i fikska dijela uvijek stavljaju poglavlje Tahareta ispred namaza. To je jednostavno iz razloga što je Taharet šarf i uvjet za namaz. Šart je uvjet koji prethodi namazu. Jer je šart nešto što dolazi prije samog dijela, a nije u sklopu dijela. A rukni je ono što je u dijelu u sklopu samog dijela. Pa se tu razlikuje rukni šart. Znači, šart biva nešto što je prije dijela i nije vezano uz samog dijela. Kao što je šart da se čovjek oženi da ima i metak. Ili da ima pravednost. Da je pravedan, da neće nepravdu činiti. To je šart. Uvjet znači za brak, a nije sastavni dio rukni brak. Tako ovdje imamo paharet, to je rukni ili uvjet za namaz, diako nije sastavni dio namaza. No međutim, zbog čega je autor ovoga dijela počeo sa ovim hadisom, Omara ibnul Haftaba, koji nema u svojoj bar spoljašnjosti neke blite veze sa paharetom. Zbog čega je spomenuo hadis Omara ibnul Haftaba. Na osnovu ovoga možemo izvući više zaključaka i više koristi. Prva korist jeste da čovjek koji hoće sticati znanje, koji hoće učita Allahu te barake o tala vjeru, mora imati ispravan nijac. Prva stvar koju zaključujemo iz za ovoga hadisa jeste da čovjek koji hoće da stiče šariatsko znanje mora imati ispravan nijac. Innamena na amalu binijac, dijela se tjere prema namjerama. Skrično ono je učinio, odnosno isto ono učinio Imam Bukharija u svome sahihu, on se u stvari ugledao na Imam Bukhariju. Jer Imam Bukharija prvi hadis koji je stavio u svome sahihu jeste ovaj hadis, Omar ibn Khattaba radi Allah, Al ko ga smo citirali. Spominje Imam Rhafabi od islamskih učenjaka da su kazali treba svaki čovjek koji hoće da piše knjigu da stavi ovaj hadis na početku svoje knjige. Zašto? Da bi čovjek prije pisanja toga dijela očistio svoj nijet pa čistim nijetom pristupio tome dijelu Da bi nakon toga Allah učinio i njemu nagradu i da bi učinio bereket u tome dijelu i da ga uče generacije nakon toga. dači da očisti svoj nijed. I spominje Ibnu Mulepin od Abdurahmara Ibnu Mehdija koji je umroo 189.000. godine da je rekao Ko hoće da piše knjigu, neko dijelo, neka počne sa ovim hadisom. Neka prvo spomene ovaj hadis. I rekao je Kada bi ja pisao neko dijelo fiksko, spomenuo bi ovaj hadis prije svakog pogleda. To jeste kada god čovjek uđe u neko novo poglede, da očisti svoj nijet i da tako čistim nijetom pristupa sticanju šarijetskog znanja. To je znači jedna korist koju možemo izvući iz postupka imama Abdul Danijal Maktisija kada je spomenuo hadis Omaru u pogledu Taharita. Druga korist koju možemo izvući jeste... To što je autor ovoga dijela ukazao na, jednu jako bitnu meselu, na jedno jako bitno pikstvo pitanje oko koga se spore islamski učenjaci. A to je da li je Nijet uvjet za Tahareta. Spominje nam poglade Tahareta, a prije Tahareta nam spominje Nijet. Pa nam ukazuje na jedno jako bitno pikstvo pitanje oko koga se spore islamski učenjaci. A to je da li je Nijet uvjet za ispravnost Tahareta. Većina islamskih učenjaka između koji su imam Ahmed, Malik i Šafija smatraju da je nije uvjet odnosno šarf za ispravnost pahareta. I to dokazuju ovim hadisom. Koga smo Ahmed, Šafija i Malik. Ili da kažemo Malik, Šafija i Ahmed, da poredamo po godinama smrti. Većina, znači islamskih učenjaka smatraju da je nijet uvjet šarf za ispravlost pahareta. Tom je zastupo imam Malik, koji je umro 179. iđeske godine, imam Šafija, koji je umro 24. i imam Ahmet, koji je umro 241. iđeske godine. Znači, osnivači bezheba, poznatih bezheba i hrosunata od Dok islamski učenjaci hanetijske pravne škole i imam sufijane teori i drugi smatraju da paharet može vrijediti bez nijeta. Da čovjek dođe da se abnesti bez nijeta, kod njih je taj abdest ispravan i kod njih bi namaz bio ispravan sa takvim abdestom. Učenjaci Hanebijske, dakle pravne škole, imam supljane teori i drugi smatraju da nije nije uvjet pahareta. I kažu, kao dokaz navode, da je paharet, odnosno abdest, osilet, da je to sredstvo, a nije i varet. Ovo je bitno Oni kažu da je abdest Sredstvo, a nije ibadet. A da sredstvo ne treba nije Kao kada treneš u džamiju autom ili na deve. Moraš li ti nijetiti da jašeš tu devu da bi došao do džamije? Ne moraš. Jer je to jahanje te deve ili auta, to je sredstvo. Do čega? Do ibadeta. A nije to jahanje samo ibadete. Odnosno nije popisano kuna, ali mi smo No, međutim, većina islamske učenjaka kaže, ne, abdest je također i badest, abdest je također i badest. I dokazuju to što je uzimanje abdesta dozvoljeno samo na način kako je propisao šarijac. Znači, šarijac došao sa time i propisao ga kako će se uzeti. Može li neko uzeti abdesta da ostavi pranje lica? Da je abdest ne bi bio valjan, nego je znači abdest pranje određenih dijelova tijela na određeni način ili određeni broj puta, Pa to ukazuje da je abdest ibadet. Također ukazuje da je abdest ibadet to što je Allah tebarek u Tala u Kur'anu naredio abdest. Ja i uvijedine amenu i da akumtu mi da salat o kada ustanete na namaz, pa onda Allah tebarek u Tala spominje uzimanje abdest. Ajet u surjel majde, šesti ajete. Allah, do što znači, u Kur'anu naređuje abdest. Naređuje pranje lica, pranje ruku, Potiranje po glavi, pranje nogu. Pa je abdest naređen Kur'anom. Pa je abdest bog toga i badet. Još jedan od dokaza koji ukazuje da je abdest i badet je sunet poslanika s.a.v. brojni hadisi koji ukazuje da čovjek koji uzme abdest, da taj abdest iskupljuje njegove grijehe. I brišuje mu njegove grijehe. A može li brisati grijehe stvar koja je muba? Koja nije i badet, Ne može. Samo i badet može brisati grijehe. Pa na mi to jasno ukazuje da je abdest i badic. Jeste razumjelo ovo? Znači sunet poslanika, sallallahu alaihi sallam, ukazuje da abdest bliše grijehe čovjeku. Brojni hadici se navode na tu temu. Grijehe ne može disati ništa drugo nego i badic i pokornost, sallahu te barake, ko treba. I treća stvar koju možemo zaključiti i treća korist koju možemo uzeti iz toga što je Abdulkanijel Makdisi, rahimahullahu te'ala, spomenuo ovaj hadis u poglavu, pahareta. Jeste to, a Allah najbolje zna, jer ovo što spomnijem, ovo odmene, od mene, nisam onašao u knjigama, pa može biti ispravno, može biti neispravno. Je to što je htio ukazati da bude čistoća duše i srca nijeta prije čistoće tija. Ovo je pahareta, toga je pahareta, pahareta i čistoće. No, međutim, kao da hoće autor kazati ne, Allah robe, očisti svoju dušu i svoje srce prije nego što bude šistoće svoje tij Jer je čistoća duše i srca preča nego čistoća tijela. Allahu te'ala. Radija hadisa, innama le amalu din niyati je Omer ibnul Khattab radi Allahu te'ala anhum. Hafs, a prvi koga je nazvao nadimkom, Ebu Hafs bio je to? Kosovnik sallallahu alaihi wa sallam. I se sastaje sa kosovnikom sallallahu alaihi wa sallame kod Kiaba, Kiab ibn Loeib je bio jedan od predaka postanika sallallahu a.s.a. i Omara radijallahu ta'ala anhu i kod se oni sastoji. Znači njihov porod, njihov porijeklo. Rođen je omer ibn al-Hatab radijallahu ta'ala anhu četrdesete godine prije hijdre. Četrdeset godina prije hijdre. To jeste trinez godina poslije godine Amul-Pil, godina slona. Poznata znači godina. Kada su nastojali nepravednici da su sruše Allahovu tabaraka u ta'la kuću Kjavu Primio je Islam 5 godina prije hijjret On je prvi koji je uveo hijjretsko računanje vremena Prvi koji je počeo hijjretski računati vrijeme Bio je Omar radijallahu ta'la anhu Ubijen je 23 godine nakon hijjret Znači 25. hijjrske godine ubijen je Omar radijallahu ta'la anhu kao šehid Ubio ga je Ebu Luhnu -lu -er el Međusi Ebu Luqnu'e lu Al Međusi ubio ga je na sabah namazu nepravedno sa leđa Pukavički je ubio halipu muslimana Omara radi Allahu Teala Anhu. A on je bio sluga bio je u posjedu El Mughire ibnu Shuabe radi Allahu ta Anhu. Taj Međusi'a. Što se tiče odlike Omara radi Allahu Anhu Sunnet poslanika sallallahu alaih sallam je prepun predaja koje ukazuju na vrijednosti Omara ibnul Hataba radi Allahu Teala I o tome smo posebno govorili. Ja bismo ponavljali ono što smo kazali, možda ćemo samo radi naše obavjeđe prema Omeru radijallahu ta'ala spomenuti par pedaja. Vidićemo ima Ahmed ibn Suma muslimus da je rodostim lancem prenosivaca da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao inna Allaha ja'ala Allah je učinio istinu na Omerovom jeziku i srcu. Da su sunnetu Poslanika sallallahu alejhi ve nema drugog hadisa do ovoga bio bi dovoljan Omeru ponosa i ne bi mu pore toga ništa više trebalo. Bilo bi mu dovoljno da se ponosi hadisom u kome Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže da je Allah tebareke ve teala učinio istinu na Omerovom jeziku i srcu. Hadith je imam Ahmed u svom musnedu sa ispravnim lancem prenosilaca. Kaže Farih ibn Shihab: "Mi smo pričali u naše vrijeme, govorili da Omerovim njeći kompličamele, da to nikako nije čovjek." nego kao da Omar ibn Khattab, radijallahu ta'l'anu, ima u sebi meleka, pa taj melek prijiča. A poznato je da meleki, da su nepogrešiva bića koja ne govore osim pohajru i osim podobu. Ovu predaju biruži imam Tabarani ima Imam Ahmed u svome dijelu, Padailu sahabe sa ispravnim lancem prenosilaca. U istom dijelu Padailu sahabe od Imam Ahmeda, navodi se da imam pešabi, poznati Tabin govorio, Kada se ljudi raziđu, ashabi, kada se raziđu po nekom pitanju, onda vi gledajte, kažete šta Omer radi, pa uzmite ono što Omer čini. Uzmite ono što Omer čini. Znači smatrali su da ono što Omer učini da je to ispravo. Ovo sve ukazuje kakav su stav imali tabiini prema Omeru radi Allahu Teala Anhu. Omer radi Allahu Teala Anhu su dati brojni kerameti. Između kerameta koje je Allah Tebarek jeho Teala dao, jeste... Priječa koju je zabilježio Ibnu Asahir u svojoj povijesti. Ibnu Asahir je Dimašti, to znati šamski učenjak koji je umro 571. hijđanske godine u svome dijelu Tarih u Dimašti, povijest Dimaška. Zabilježio je predaju u kojoj se navodi da je jedne prilike Omar r.a. poslao vojsku u jednu bitku. Pa su bili na brdu, pa su nebijačali svoga da i počeli goniti ga tako da je neprijatelj počeo bježati sa brda. I oni su počeli za njima bježati. Ali u tom momentu je druga skupina epiteljske vojske od boljnate i prošla iza brda i popjela se na brdo. Tako da muslimani dođu ispred njih, u niz pa se ne mogu se suprostaviti njega. Kada se to desilo, Omer radi Allaho je bio na imberi. Držao je kutku prijetkom. Pa je zavikao, ja carijetul džebel, ja carijetul džebel, o skupino vojske, vratite se na brdo, vratite se na brdo. Kažu ashabi koji su tada bili u Bici, tako nam Allaha čuli smo Omerov glas. Čuli smo, kaže Omerov glas, kako nas tiče, vratite se na brdo. Kaže, pa smo se svi vratili na brdo i tako nisu ustile da nam tiđu za veđa. Kaže Hafil ibnul Hajar da je ova predaja dobra. A kaže ibnul Muleknin da su njeni lanci prenosiraca, odnosno da su ravije koje prenose u predaju pouzdani. Znači, ova je predaja ispravna od Omara, radijallahu anhu, kao keramet koji mu se desio, radijallahu anhu. I pituži imam Bukhari usama ibn e Sa'uda radijallahu ta'la anhu da je govorio od kako je Omer primio islam, mi smo uzvišen narod. To jeste kako je Omer radijallahu ta'la anhu primio islam, mi nismo okusili puniženja. I Omer radijallahu ta'la anhu je prvi čovjek koji je nazvan imenom Emirul Mu'minin. Prvi ashab koji je nazvan imenom Emirul Mu'minin odnos od Khalifa bio je Omer radijallahu ta'la anhu. Ovaj hadis koga smo citirali, Kažu neki islamski učenjaci da predstavlja jedan od rukunova islama. Neki kažu četvrtinu islama, a neki kažu trećinu islama. Ovaj hadis prenosi od poslanika, sallallahu alaih sallame, Omer ibn Khattaba. A od Omer a ibn Khattaba ga prenosi samo Alkame ibn Vakas. Alkame ibn Vakas, elejti. A od njega ga prenosi samo Mohamed ibn Ibrahim, tejni, A od njega ga prenosi samo Jahja ibn Sa'id, elejti. Ovo su četiri ravije koje su došle jedan i za drugog, nije se niko upleo među njim, pa nije niko ovaj hadis premio od Omera do Alkame, a nije ga od Alkame niko premio do Muhammed Ibrahim, a nije ga od Muhammeda Ibrahima niko uzeo osim Jahja Ibnu Saidi Lensari. A potom je došlo 200 ljudi koji su ga premijeli od Jahja Ibnu Saidi Lensari, 200 ljudi ga je premijelo. Pa je uvijek hadis svanci prenostavca hadisa račvaju više u poznijim, znači ovim generacijama u kasnim stoljećima. Neki kažu da ga od Jahije ibn Sa'id je prednilo 700 ljudi, ali to nije istalo, kako tvrdi Hafe ibn Hajar u Petul Bariju i u drugim dijelima. Ovaj hadis prenosi više od dvadeseta shaba, kako tvrde neki hadiski ekspert. Dvadeseta shaba, no međutim, kaže Imam el-Hattabi, u svome dijelu el-Alam, ne znam, kaže da ima razilaženja među islamskim učenjacima, Da je ovaj hadis došao jedino putem omera, ispravnim lancem prema srca. Svi drugi puteri koji se prenose su slabi, osim ovaj put omera, radijallahu teala, anhu. U ovome hadisu se spominje nijedis. Mi smo znači, sada ušli u komentar samog hadisa, teksta hadisa. U Ome hadisu se spominje innamel e'amalu bin nijed. Dijela se cijene i vrijedruju se prema namjerama. Dobro, kako se to čini namjera za neko dijelo? Većina islamskih učenjaka smatra da se nijet donosi srcem i ne izgovara se jezikom i dječima. Nijet za namaz, za ables, namaz, poz, zekija, hajb, sadaku i sve drugo donosi se isključivo srcem. To je mišljenje većine islamskih pravnika. Jer je poslanih s.a.v. rekao hahuna, Takva je obje u srcu i to je pokazao tri puta. Da pa se srcem donosi nijet. I zato onaj ko donese srcem nijet za određeni obled, a ne učini to jezikom, njegov nije je ispravan kod svih islamskih učenjaka. On donese znači nijet svojim srcem, a nije nijet učinio jezik, njegov nije je ispravan kod svih islamskih učenjaka, po mišljenju svih islamskih pravnika. Osim jednog slabog mišljenja koje neki islamski učenjaci iz šafijske pravne škole pripisio i mamu šafij, da može čovjek i da treba za nama doneti nijet. Vječmano među to su osuđili brojni pravnici brojno nema kazali da je to pogrešno. Da Jovan Šafije nikada tako nešto nije rekao niti da se to može zaključiti iz djela mama Šafije. Kaže Šejh Ali Tamimuteinija u svojim fetpama u 18. tomu na 262. stranici. Nije se kaže donosi s srcem po konsensusu islamskih učenjata. Od svih islamskih pravnika nije te donosi s srcem. Dači donosi s srcem to je osnova i to je temelj. Ako da se da nije svojim srcem a ne učini to riječima, njegov nijet je ispravan također po konsensu supravnika. Opet kao svi istanski učenjaka. Znači jednostavno nijet se donosi srcem, a ne donosi se jezikom. Ovaj nam hadis, draga moja braća, ukazuje na vrijednost nijeta. Da čovjek ima, odijela ono što na umi. Pogledajte hadis koji je zabiližio ima webu jada u svome musredu, u kome pospanik kaže da će uzviženi Allah te barek u tala kazanete Melekima koji pišu dobra djela. Pišite mu ome robu takvu i takvu nagradu. Pišite mu takvu i takvu nagradu. Pišite mu to i to. Pa će kazati, Meleki, o gospodobre naš, mi to nismo vidjeli da je on to uradio. Nismo vidjeli da je tako nešto uradio, niti mi to imamo zapisano kod sebe u svojim cigama, da je on tako nešto činio. Pa će kazati, Allah te ki o tela, innehu nevahu, innehu nevahu. On je kaže to na niyetio da učini. On je namjerio da to učini. On je niyetio da to učini, ali ga je nešto spriječilo, da je njegov nije je nešto spriječilo. Pa ima nagradu zbog svoga nijeta. Ovo je znači komentar hadisa, djela se tjene prema namjerama. Šta znači to? Znači da imaš ono što naumiš, da man ga i ne učinio, ako te spriječi nešto. Ako namjerom odustaneš, nećeš imati nagradu. Naumiš pa namjerom odustaneš, tu plaćašmiš nešto metak. Ali ako budeš spriječan da to učiniš, Onda će še imati nagradu kod Allaha, tabaraka, ta inša Allah. U ome smislu je i hadis poslanika, sallallahu alaihi wa sallame, nijet un min ameli. Nijet muslimana je boli, nijet vjernika je boli od njegovog djela. Zapišite svi ovaj hadis. Nijet vjernika je boli od njegovog djela. Ovaj hadis je dajit, slab, nije vjerodostven. Kaže za njega, elbej haqida je slab. I kaže Zerkeši I kaže Sujuti i Šeh Albani I drugi da je ovaj hadis slab, nije vjerodostajen Pa se ne može koristiti Kao argument No međutim budući da veliki broj papriha I muhadica govori o ome hadisu I komentar daju na njega Mi ćemo kazati šta bi bilo značenje ovoga hadisa kada bismo kazali Na primjer da je dobar Prvo tumačenje koga spomnio islamski učinjaci jeste Da je nijek uvijek veći i širi Od tamog djela koga učinio Pa bi tako nijek bio bolji Od znači nijet sam, on je veći od djela i obsežniji od djela, pa tako biva bolji od djela. Drugi komentar i drugo značenje ovoga hadisa koga spominju islamski učenjaci jeste da je nijet bez djela bolji od djela bez nijeta. Da je nijet bez djela bolji od učinjenog djela kome nije prethodio nijet. Treće tumačenje ovoga hadisa jeste da čovjek nijeti ako bude živio hiljadu godina da će uvijek Allaha Jeršanu obožavati na istini na pa ne živi nego stotinu ali ima nagradu za svoj nijet koga je nijeti od hiljadu godina pa onda bude njegov nijet bolji od čega? od dijela, jer je bolji nijet od hiljadu godina nego dijela od stotinu godina Četvrto tumačenje ovoga hadisa jeste da ako čovjek uporedi nijet sa dozvoljenim dijelima sa mubahima Mubah, ono što je dozvoljeno da se čini, halal, znači nema ni zabranen ni naredbe. Ako hoće čovjek čimti, može čimti, ako neće, ne mora. Ako uz taj mubah čovjek doda nijet, onda će imati nagradu za to djelo. Ako znači uz mubah dodate nijet, imat će čovjek nagradu za to djelo. Kao čovjek koji jede, da bi ojačao svoje tijelo, da može izvršiti obavezne spari kojim daje zadužio uzvišenje Allahe barake utara. Čovjek na primaz sjede da jede, sa nijetom da može ustati da hvalja noći namaz, ili sa nijetom da može ići na radno mjesto da zaradi znači, sebi obskrbu, ili sa nijetom pokornosti, Allahu te baraketala bilo da obavi hađ, ili da posti, ili da vodi džihad na Allahom putu, sve se to smatra u tom slučaju ibadetom. Iako je ovdje džihad, jeli sam posljedin, on je parz i namaz, ali jelo samo za sebe je mubah. Pa kada se nam ubah to, taj mubah na njega kada se doda nijet i kada prethodi njemu ispred nijet, onda se to djelo smatra čime i bade tomu. Iako je u osnovi mubah, ali bi se ta djelo smatrao i bade tomu. Pa ako ne bude nijet prethodio tome djelu, tome mubahu, onda se ne smatra i bade tomu. Pa tako nijet biva jači i boli od čega? Od djela. To je znači četvrto tumačenje oga Hadisa. Kazali smo da mubah je djelo koje je dodgodeno čovjeku da ga čini. Nema za njega ni nagradu ni kaznu. Ako ga učini nema nagradu, ako ga ostavi nema kaznu. No međutim ako tome mu bahu prethodi nijet kao hrana koju jede čovjek da bi ojačao tijelo da može obavljati parzove, onda to, to jelo biva šta? Ibade. Dobro. Kada bi čovjek jeo, a ne bi imao nijeta, onda mu to ne bi bio ibade. Pa tako u tom slučaju nijet biva bolji od čega? Od jela. od jela. koji nema nijeta. I peto kumačenje ovoga hadisa nećemo spominjati više tuvačenja, iako ima preko deset, skratit na ovih pet, jeste da čovjek nije ti ponekad da obavi jedan i na najbolji način. Hoćeš obaviti namaz i nije da ćeš obaviti namaz tačno onako kako ga je obavio poslanjih sallallahu a.s.v. Nećeš ostaviti nijedan sunnet i nećeš činiti nijedan meknu koju smo oči činiti namazom. Tako ga nije ti išto. No, kada ga budeš obavio, da boraviš neki sunnet. Pa tako nije biva ti iš od dijela. Jer je nijet u jači, ti si potpuno i badet kako treba, a kad si učinio dijelo nisi došao sa onim što si nijetio. Pa je tako nijet bolji od samog dijela. Mi smo spomenuli ovaj hadis u njegovom originalu i kazali smo da je posanjen sallallahu a.s.v. rekao Innamal a'manu bin nijat. Dijela se cijene prema namirama. Kaže Imam Kurtobi, značenje ovoga i snaga ovoga izrazaje kao riječi nema Dijela bez nijeta. Znači značenje riječi dijela se cijene prema namjerama je kao kada kažemo nema ibadeta bez nijeta. Znači ne vrijedi ibadet bez nijeta. O inne malikulli imra in maneo. I svakoj duši, svakom čovjeku, svakoj osobi pripada ono što je na nijetio. Ovo ukazuje opet da je nijet obavezan za djel. Jer ako tebi pripada ono što si na nijetio, Kako onda možemo kazati da nijet nije obavezao? Pa kad bi učinio neko djelo i ne na nijetio, šta znači to, ne pripadati ništa? Jer nisi na nijetio. Jer Hadis kaže, čovjeku pripada ono što na nijetio. Pa smo kazali čovjek da nijeti da obavi namaz na najbolji, najoriginalniji način, koji je najbliži su na Pa ga ne obavio. Ima li nagradu kao da ga je obavio? Ima. Ako je zaboravi, ako predvidi, pomete se i sl. tome, ima nagradu zbog svoga nijeta. Ovo je jasan dokaz da se dijela vrijeduju po nijetu i po namjeri koju čovjek učini i donese pije samog djela, pije činjenja dotičnog djela. Pa je potom Poslanik sallallahu alejhi ve sellem pojasnio ovo, takav je hadis, jedan dio hadisa pojašnjava drugi. Pojašnjava je Poslanik sallallahu alejhi ve sellem ovo dalje, pa kaže: "Men rasulihi, me Pa ona iko namjeri svoju hidžu Allahu i Poslaniku, njegova hidža biva Allahu i Poslaniku. Šta znači Ima od svoje hirđe ono šta je? Kto je nijetio. Opet se vraća, znači da je nijet. Što nam vraća ukazuje, da je nijet šrt za ispravnost dijela. Bilo kojih dijela, bilo da se radi o abdestu, o namazu, postu, Hadžu, zekijatu, džihadu, sadaki. Bilo čemu mora čovjek nijeti to dijelo, koji nijeti svojim srcami. Zbog toga i jel su islamski učenjaci ovoliku pažnju posvetili ome hadjesu? Zbog vrijednosti nijeta. Zato su ga stavljali kao prvo u svoje dijela i sp neki ja i kaže ja da pišem neku knjigu stavio bih ovaj hadis da početku svakog poglavlja kao reče poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu po bileži imam Ebu Davuda i sa ispravnim lancem prenosilaca dakle hadis bileži koga ćemo citirati Ebu Davud Vejheti, Bejheqi sa ispravnim lancem prenosilaca u kome poslanik sallallahu alejhi ve alihi ve kaže men atal masjid li shay'in fa huwa hawwu kod odje u džamiju zbog neke stvari Ima nagradu onoga zbog čega je došao. Pa dođe u džamiju da obavi namaz, ima nagradu namaza. A ko dođe u džamiju da se oženi, ima nagradu onoga zbog čega je došao. Ko dođe u džamiju zato što je pozvan na Akijku, ima nagradu i ima nijet, broji mu se znači ono zbog čega je došao, šta je nijetio. Pa mu se neće brojati ako dođe u džamiju, zbog nečega drugoga ne namaza neće se brojiti nagrada dolaska zbog namaza iako će imati nagradu samog namaza koga obaviti, to će imati jer to bi morao obaviti u svojoj kući no međutim, ako nije nijeti oprvenstvo na dolazak u džamiju zbog namaza i zbog pokornosti Allahu tabaraki, o tela, neće imati znači, tu nagradu ovaj nam hadis također ukazuje da je čovjeku obavezno da pretizira nije tom šta čini jer kada bi čovjek kazao nije ti učinit neko dobro djelom Nijeti učiniti dobro djelo. I učini neki haj, neke imati zato nador. Nego mora nijetiti šta će učiniti. Čovjek mora nijetiti da će dati sadak. Ili mora nijetiti da će dati zekat. Ili mora nijetiti da će obaviti namaz i tako dalje. Na primjer, čovjek nije planjao podne namaz. Zaboravio. I došlo je kinidskog vrijeme. I u kinidskog vremenu hoće planjati podne namaz. Je mu dovoljno da kaže i da da nijeti ne da govori jezikom da nijeti jedano da mada i da planja. Kaže nijetim namaz Tomu nije dozvoljeno i to neće biti primerno. Mora namjetiti namaz koji je propustio. Mora namjetiti podjela namaz. Pa čak kad ne bi ni da nije dio da ga naklanjava bio bistro. Jer je potpuno jasno da ga plaćam mimo njegovog vremena da je to naklanjavanje ne važi. To nije znači plaćanje namaza u njegovom pravom vremenu. Ali kada bi nije dio samo ja plaćam jedan od namaza, tomu nije bi bilo ispravo. Znači mora odrediti tačno šta plaćam. Kada čovjek dođe na sabah namaz, mora da namjetiti da kalja sabah namaz. Ako bi zanijeti okranjava Allahu namaz na vrijedi, mora se znati koji namaz kranje. Ovaj nam hadis također ukazuje, iz njega možemo zaključiti, da nije dozvoljeno nikome da bude zamjenik za nekoga u pogledu nijeta. Ne može niko niza koga donosti nijet. Jer ovdje se kaže i svakom čovjeku pripada što je naumio. Pa kad drugi naumi za njega, šta to mu? Ne pripada. Jer se u hadisu kaže da svakom čovjeku pripada ono što na nijeti. Pa bi drugi to za njega na nanijetio, to mu neće pripastiti. Iz ovoga se jedino izuzima, iz ovoga pravila, to da čovjek stanate zanijeti na primjer, za svoje mlado dijete, maloljetno djete, kovo je ona hapši. Pa će za njega činiti nijeti i donositi cel bil. Pa mu vrijedi taj nijet, jer ga nije u mogućnosti donijeti. Ili čovjek koji je kazao svome bratu muslimanu, uzmi iz moga i metka zekja i podijeli ga. Pa kad ovaj na nijeti izdekijac za njega od njegovo ime, bit ćemo priznat. Ovo su znači neki izuzetci koji se navode i kada je dozvodilo nekome, da nijeti za nekoga nešto. Ali osnova je i princip jeste da svako nijeti dijelo koje čini da ga nijeti personalno, ličnost za sebe. Ovdje kaže poslanik s.a.v. dalje u hadisu A onaj čija tiđra bude radi dunjaluka da je nešto dobio dunjalučki dobrota, Njemu pripada od Hidžve ono što je namijetio. U nekim se predajama spominje razlog i povod objave ovoga Hadisa. Da je čovjek jedan izišao iz Medine u Meku, oprostite, da je izišao iz Mekke u Medinu da učini Hidžru. No međutim on je izišao da bi oženio jednu ženu koja se zvala Umu Kajis. Pa su ga zvali Muhađiru Umu Kajis muhadir mukais, ali se vas zove da je muhadžir da Allahu kuć. I dešavijde u Medini da se oženi, a nije izdešao zbog hidže. Pa kada su to kandali poslaniku sallallahu alejhi ve rekao je: ko učini hidžru zbog Allaha i poslanika, njemu pripada hidža koji učini zbog Allaha i poslanika, pripadam mu ta nagrada. A ko učini hidžru zbog dunjaluka ili žene da je oženi, on imao svoje hidže, ono šta, što je na njemu. Znači nemaš hidžu, nego ima žeru koji će žreniti. A i to je haj. No međutim Ovu predaju bilježi imam tabarani u svome možem ulke virusa od predaje Ibnu Masauda, Ibn Masauda, no međutim kaže Hatu Ibnu Ređef el-Hambali u svome dijelu Džamiju el-O'numi hikem da ne zna da ona ima lanac, isprav lanac I većina pravnika smatra da ova priča nije osnovana. Znači da lanac prednostavaca ove priče nije ispravan i da povod objeve ovoga hadisa se ne može temeliti na ovoj predaju. Pa je ispravno kazati da je ova predaje općenica da čovjek šta god učini da mu za Allaha i na ime da mu to pripada nagrada, a ako učini nešto mimo toga, ima ono što je na naumio. Ako dobije. Jer ako čovjek izihlje da oženi žen iznadio na Allahovom putu u hijđu i da nije pio da samo oženi ženu i ne oženi, onda nema ništa. A da je krenuo u hijđu i nije obavio hijđe, spriječio ga repiti, ruha pio ga putu kaže ne moraš da dati za u ima imao bi nagradu hijđu, kao mu hađer. Pa je u svakom Allahu kebarak je odala voli i preći i zbog nije ta biva čovjek negrađivo. Možda će neko ovdje postaviti pitanje. Zbog čega mi ovdje sada pogrdno govorimo o čovjeku koji iziđe radi dunjaluka. Izišao čovjek u hiču i uzima nešto o dunjaluka i braćacu. se mu ba, čovjek može iznih u mjesto jedno, zaraditi nešto o dunjaluka i braći se svoje kuće. Bilo da te oželi ili da uzme i metak i o tome. Zbog čega onda hadis pominje ovdje vid pogrde on Jednostavno, iz razloga što je taj čovjek izišao da obavi hijđru. I svi vide da je on muhažir, hoće hijđru. A on u svome srcu ne ti ja hijđu, nego hoće nešto drugo. Pa je ispolio jedno, a u svome srcu sapio šta? Drugo. E, zbog koga hadis govori pogled o njemu? Da ne bi neko kazao, e, vidimo, da vidimo ovdje, i vidimo ovdje da poslanik sa vallahu, ale i strane, govori pogled o njemu, hoće nešto do njel, pa ne. Dozvolio čovjeku da iziđe iz Medine u Meku da se oželi iz Meku u Medin Ako mu dozvoljaju. No međutim, ako bi čovjek izišao, kaže ja hoću da idem na hađ I ljudima govori kako je hađija I pravi onaj hađijski ručak I sliša o tome I ode tamo i traži ženu Ne zanima i njega hađski obrjen Traži ženu i bratnice Jel kada govorimo pogleda o njemu? Da Jer on se je predstavljao u jednom svjetlu A ti je u svojom srcu nešto drugo Onda kaži, odma ja imam nije taj i taj I to ti je dozvoljeno i to ti je mu ba da učiniš Možda će ovdje neko kazati, Ured. Prvi put je poslanik sallallahu alejhi ve selleme rekao: "Ko ideđe na Allahovom putu, na hidžru na Allahovom putu, on ima svoj izlaz ka hidžru kojemu je Allahov putu, to je Allahov put sami." A ko ideđe ide radi dunyalu ka, on ima nagradu ono zbog čega je išao. Zbog čega nije poslanik sallallahu alejhi ve drugi put ponovio ima nagradu dunyalu. Razumijete? Prvi put kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme: "Poučeni hiđžru zbog Allaha i poslanika, on ima nagradu hidžre zbog Allaha i poslanika." A drugi put kaže, ko učini Hidžu zbog dunjaluka ili žene da je oženi, on ima nagradu onoga zbog čega je učinio Hidžu. Nije spomenuo nagradu dunjaluka i nagradu žene koju hoće da oženi, zbog čega? Kažu islamski učenjaci, neće poslanih sallallahu, ali sve nama da ponavlja riječ dunjaluka, dunjaluka, dunjaluka. Jer dunjaluk je nešto pogledno u zbani. Pa se prvi put spomenuo dunjaluka, pa neće opet poslanih sallallahu, sve nama je da spominje dunjaluka, nego kaže, ima nagradu onoga što je Jer kažu, arabi, jedan kaže, mena hapešajan ekstrem in dikrivi koja zavodi nego spa puno je spominje šta spominje ne oženjem čovjeku ženima šta spominje čovjek koji nema posla radno mjesto čovjek koji nešto voli, koji teži ka nečemu koji želi nešto, on to ropsom spominje i tomu je na jeziku e tako je ovdje da se ne bi kazalo kako se puno spominje dunjano kroz habise kaže poslanik sallallahu sallame koji iziđe da obovi hijžnu radi Allaha i poslanika, oni imaju Nebi Allahu te salija. Ako je ljudi dunjaluka, on ima ono zbog čega je išao. Znači, da se ne ponavlja ponovo taj izraznijam bak. Jes. Ovo bi bilo ukratko o hadisu Omara ibn al-Khattaba inma Djela se tjene i dijene prema namjerama. Ono što smo kazali o hadisu nije moglo biti sažetje. Islamski učenjaci ponekad na 80 ili 100 stranica govore o hadisu Mogu se cijele serije i ciklusi predavanja održati ovome hadisu. No međutim, mi smo jednu veliku nepravdu učinili islamskim učinjacima i hadisu, pa smo to skratili u jedan sakran. No međutim, uzvišen je Allah, debara htala, zna naše mogućnosti i za naše stanje, pa molimo ga Azev da nam oprosti i da učini inša tjela, ono što smo kazali i ono što smo čuli. ناواتي دوبره دي الله فيه ناس إلى ناس بوچي نشوه يد وصلي الله محمد وعلى آله وصحابي جمعين وجزاكم الله خير الجزاء